В понеділок рано виринало блискуче сонце з позарожевих хмарок, щоб через день знов палити та жарити нерозцвілу підгірську землю. В блискучій легенькій бритці на ресорах, тягненій парою бистрих піганистих коней, їхав Леон Гамершлях з Дрогобича до Борислава. Веселий рожевий був настрій його духу, блискучі надії виринали перед ним, розросталися, повніли, набирали тіла і крові. Мірне гойдання брички розкішно вколисувало його, а його власні мислі та думи золотили перед ним увесь світ. Але ж бо й напрацювався, налітався він через трих три неділі, назнався неспокою, тривоги, наволочився з усілякими людьми, поки таки не добився свого, не вхопив серед тої сутолоки золоту нитку, котра чань заведе його й до клубка багатства. Його побут у Відні, сяк чи так кажучи, був справді одною з найсміливіших і найщасливіших його спекуляцій. То була правдива ловля на золоту рибку. Ну і вдалась же йому тота ловля, так що й ліпше й годі. Леон передумував усі подрібності тої героїчної ловлі, обчислявся з часом і грішми, щоб усе в задуманій ним афері пішло правильно – вміло та справно, як у годиннику. Головна його суть гадок була ось у чим. Проживаючи в Відні, бельгійський хімік Ван Гехт, що від кількох літ працював над аналізою земного воску, по довгих пробах винайшов спосіб чистення того воску до такої степені, що очищений віск тратив властивий неприємний запах нафтовий. Невеличка приміжка воску пчолячого надавала йому запах, а знов інша хімічна приміжка – барву звичайного чистого пчолячого воску. Сей новий фабрикант він назвав церезиною і вистрався опатент на виключне користання з цієї винахідки. Проби свого воску Ван Гехт Післав між іншим і до церковного синоду в Росії з запитанням, чи міг би такий віск знайти вступ до православних церквів, із заявленням, що в такій разі він міг би доставляти його в великій масі і по ціні далеко нижчій, ніж ціна пчолячого воску. Синод підписав йому по якимось часі, що предложений віск випробувано, що він оказався нічим не гіршим від пчолячого і що в кожній православній церкві в Росії свічки з того воску можуть горіти без ніякої уйми для хвали Божої. В разі, коли б він, Ван Гехт, міг достачити багато воску такого і по дешевій ціні, синод запевнює йому великий відбут у Росії. Маючи той важний дозвіл і патент на семилітню власність своєї винахідки, Ван Гекс задумав добитися ними мільйонного маєтку. Він досі був бідним техніком, з тяжкою бідою стягнувся на уладження в Відні власної невеличкої лабораторії хімічної, в котрій працював сам при допомозі тільки одного асистента-помічника – Німчика Шефеля. Тож і не дивно, що тепер він вирішився як найдорожче продати здобуток своєї праці. Тій цілій він оголосив у торгових та біржових часописах віденських свою винахідку і отворені для неї обширні відбуткові ринки, запрошуючи панів, предприємців, фабрикантів та капіталістів, котрі при його співуділі хотіли би зробити корисну спекуляцію до порозуміння чи то особисто, чи то посредством агентів з винахідчиком Ван Гехтом. Це оголошення зробило відразу чималий розрух серед капіталістів віденських, а особливо серед галицьких жидів, що віддавна вже гріли руки при Бориславській нафті та при Бориславській воску. Довкола убогої вангехтової лабораторії, поміщеної в наймленій вогкій квартирі в Сутерині, почали тишком та крадькома забігати різні агенти. Один другого уникав, а нікотрий не приступав прямо до діла тільки вітрів з боків, мов собака. Ван Гехт бачив усе те і, хоч потрохи не терпився в ожиданні бажаного мільйона, то з другого боку й радувався, знаючи, що в капіталістичному світі все воно так ведеться, що коли йде о якесь важніше діло, то наперед нюхається і мацається на всі боки, що ніхто нікому не довіряє, кожний кожного боїться, і хоч кожний рад би випередити своїх собратів у погоні за зиском, а по змозі ще й одного та другого собрата повалити на землю, то з другого боку кожний старається ні в чим не подати виду другим, хоч може внутрі і згоряє все пожираючою гарячкою». Ван Гег знав те добре і старався й собі не подавати ніякого виду. Він по давньому працював своїм помічником у лабораторії, заходив часом на біржу, але все держався збоку, смирненько, мов і зовсім не той. Але проте він добре замічав, що його низенька, підсадкувата і трохи обрезла фігурка починає звертати на себе увагу в тім світі моцарів капіталу. Та воно й не диво було, адже це діялось при кінці 60-х років, в добі великого розгону провеслового в Австрії, в добі великої спекуляційної гарячки, великого шахрайства. Адже в той сам час, коли в газетах появилося вангехтове оголошення, клались основні камені під славнозвісну ротунду головний будинок Віденської всесвітньої вистави 1873 року. А що рівночасно з тим біржовим та спекуляційним шахрайством, і невідлучно від нього сіялись сімена Віденського краху 1873 року. Всього в добі гарячки ніхто не прочував, а Ван Гехта сей зовсім не обходило». Але вже, певно, нікого так не розворушило Мангехтове оголошення як наших знайомих бориславських тозів Германа Гольдкремера та Леона Гамершляга. Вони віддавна вже метались на всі боки, щоб здобути для Бориславського воску який ліпший і певніший відбут, ніж досі. Та й сама природа їх копалень перла до того, що прийшла пора налягати головно на видобування воску, що віск має тепер статися підваленою бориславського багатства, а нафта – тільки більше або менше сильною підпорою. Бо треба знати, що в першій добі розвитку бориславських промислів було якраз на відворіть. Нафта становила головне джерело доходів, а віз, коли не здибались у перших неглибоких ямах його поклади, або зовсім обминався, лишався в землі, або хоч і вибирався, але мало. Брали його захожі ріпники, брали заїжджі люди, що приїздили до Борислава дещо продавати, і навозили його до домів не раз цілими великими грудами». Жиди мало стояли овіск, особливо дрібні властивці, що мали по одній по дві ями. Але тепер настало друге діло. Нафта в великій часті ям вичерпалась, джерела, про котрі жиди думали, що будуть плисти віковічно, почали висихати. Та й ще ті кляті американці не тільки що почали свою нафту спроваджувати до Європи, а доказали ще й того, що їх нафта показалась і ліпше чищеною, і дешевою від Бориславської. Тож не диво, що головна вага Бориславського промислу мусила з нафти перевалитись на віск. Жиди кинулись розбирати плиткі ями і слідити за тими жилами, котрі полишались давніше. Від головних прямових шахтів почали брати склесні, бокові штольні, прості і круті, як до потреби. Почали також запускатися далі вглиб, що вперед найглибші ями були 30-50 сажнів, тепер пішли до 80-100 сажнів. Чим далі вглиб, тим поклади воску ставали грубші, жили ставали багатші та видатніші. Одне тільки закарало бориславських тузів – це дорогітня очистки того воску. Його дистиляція при дійстві квасу сіркового і другі процеси потрібні для вироблення з тої жовтої землянистої маси білого парафінового воску. Це коштувало багато. Ціна парафіну, хоч значно висока, не змогла таки приносити фабрикантам великих і швидких зисків. Аж ось у тій потребі, мов помічний ангел з неба, являється вигадливий бельгієць своєю винахідкою. Вироблювання церезини, пише він у своєму оголошенні, стоїтиме дешевше, ніж вироблювання чистої парафіни. Далі церезина має запевнений відбут в Росію. А ще винахідник, бельгієць. А бельгійці, звісно, народ статечний, дільний, на котрого можна спуститися. Не те, що вітрогони французи або швінлери німці. Значиться, зиск і швидкий, і великий, і певний. І Герман, і Леон, прочитавши вангехтове обвіщення, сей час написали до своїх агентів, щоб старалися розпізнати це діло, розвідатись у условини і обіцяли в разі корисних видів самі приїхати до Відня і довершити торгу. Та тільки ж агентом Германа був якийсь солідний німець Гефештман, що хоч лупив з Германа добрі гроші, зате вже і вмів походити коло його ділу Відні. Він, одержавши Германове припоручення, пішов з ним прямо до Вангехта, розпитав його оусловини, поторгувався дещо і, випросивши у нього, що задержить в тайні їх вступну умову, обіцяв йому, що найдалі за тиждень за два приїде й сам предприємець і довершить з ним угоди. Притім, агент запевнив Вангехтові, що Герман – чоловік солідний і ґрунтовний, і, роблячи з ним згоду, він може бути певний свого. Звісно, річ, агент згори старався вибити з голови Вангехтові гадки про будущий мільйон, але все-таки впевняв його, що на півмільйона може мати надію, і що його припоручник краще, ніж хто другий, здужає сповнити ту надію. Ван Гехт хоч і з залем в серці пристав на все. Нехай і півмільйона. То все ж все красний маєток, який яким він колись існити не міг. Агент ще раз наляг на те, що Вангех Гех задержав у тайні їх угоду, а бельгієць, не догадуючись, о що там тому ходить, пристав і на те. Швидко відтак агент зателеграфував Германові, як стоїть діло, і просив його якнайшвидше приїздити до відня для довершення угоди з Вангехтом. Ми бачили вже, в яким настрої духу і серед яких обставин застала його то та телеграма. Але тим часом і агент Леона Гамершляга не спав. То був проворний, хитрий віденський жидок, знайомий Леонові вже віддавна. Він за невеличку плату служив йому агентом, бо Леон, як і всі так звані німецькі жиди-ліберали, хоч любив поверховно перед людьми ясніти та блищати, зате в скритості, в приватних ділах ніколи не міг позбутися властивої купецько-жидівської скнарості та брудноти. Тож він волів держати і леда, якого паршивенького агента, щоб тільки менше йому платити. Правда, агент той умів досі за де хитро-мудро уладжувати Леонові діла. За його рукою велося Леономі, і він уже кілька разів посилав йому надзвичайні додатки на знак свого признання. От той агент із цим разом уладив все важне діло на велику радість Леона. Він, звичайно, він не брався до діла просто, як німець, але колесив, крутився, нюхав, провідував через десяті руки – Аж ось розійшовся слух, що Вангех ставить нечувано високі жадання. Сам німець, агент Германа, розповідав у крузі своїх товаришів, що ходив до бельгійця, замовчуючи в чиїм ділі, і що той поставив такі условини, що приймив бися керувати фабрикою церезини, коли предприємець запевнить йому семилітню безперервну службу – і 5 тисяч ринських плати на тиждень, та ще в двох дослідніх роках 5% дивіденту з чистого зиску від проданої церезини. Такі важкі условини мусили, певно, налякати кожного. Леоновому агентові відпала й охота йти до Вангехта, але він пронюхав іншу стежку в горох. Перед кількома днями, іменно по умові з німцем, Ван Гекс замкнув свою лабораторію, стараючись спродати її, відправив також свого помічника Шефеля, котрий тепер без місця і зарібку, жив при одній з тісних вуличок Віденського, Ворстед. До того, що Шефеля і пішов агент, і почав випитувати та вибадувати його. Він дізнався, що Шеффель знає докладно секрет фабрикації церезини, зумів би уладити відповідні кітли і прилади, одним словом, зумів би вести фабрику. Правда, Шеффель, чоловік бідний, несміливий і совісливий, був при наразі відкрутив кожного, хто би йому був, сказав, «Ходи сюди і фабрикуй церезину». Але хитрий жидок не сказав йому сього, но зато сей час по розмові з Шеффелем написав лист до Леона, щоб приїздив, бо хоч Ван Гехт і ставить дуже високі жадання, то прецінь з іншого боку, чи справа дасться далеко корисніше і легше уладити. А поки що жидок-агент прийнявся обробляти Шеффеля на своє копито. Він заприязнився з ним при пиві, заходив кілька разів до його хати і приглянувся в йому бідному життю. Шеффель жалувався йому на своє убожество, на недостачу зарібку, а жидок наперекір розводив перед ним широкі, блискучі картини зисків, маєтку та достатку, натякаючи чим раз виразніше, що і для нього зовсім не заперті брами до того золотого раю. Бідний шефель зітхав і знов починав розводити свої жалі. Щоб його ліпше прив'язати, Жедок кілька разів делікатно випозичував йому невеликі суми грошей, раз у раз обіцюючи, що постарається для нього о місце, та й отаке корисне, що буде його, певно, повік дякувати. Шефель недовірливо хитав головою – але жидок так уперто товк своє, що бідака звільна, немов туманів, немов безвладно давався уносити течії блискучих житкових обіцянок. Досить того, що до приїзду легона шефель уже був майже чисто приспособлений до того, що з ним задумав агент.